Він поморщився, мов від зубного болю. Змахнув рукою і взяв чарочку. Перехилив. Тепер одним залпом. Рештки коньяку. Я таке чимало прожив на світі. Продовжив говорити майже монотонно. Але ще маю певні зобов'язання перед дітьми та онуками. Які можуть завтра не побачити свого дідуся. Ще п'ятдесят тисяч, молоді люди. Геннадій мовчки дістав гроші, який прихопив з собою про всяк випадок. Звиклий до перечуття небезпеки, він відчув нюхом. Старий не блефує, не витягає дарма з них долари. Тільки всі за цим почув, як народжується в серці віддалене гупання. На щось воно схоже, знайоме і дивне. Наче йдеш самотній вулицею, а за тобою ще далеко, та вже хтось спрямує, і йому потрібен саме ти. І ти шкірою це почав раптом відчувати. Треба платити. Треба, хай йому грець. Лайнувся подумки і сціпив зуби. Але кому ж він такому міг перейти дорогу? Зброєю не торгував. Хіба що пару старих тягачів перекупив у майора з розформованої військової частини для знайомого фірмача з Одещини. Але ж за таке хату б не спалили. Там було все важурі. Старий поморщився і сунув гроші до торбинки, що висіла, як виявилось, на поясі. Пробурмотів, що очек, звісно, ліпше, але хай вже як є. Сподіваюся, вони не в розшуку, кольнув близько мочи, що враз наче помолоділи. То я так жартую, панове. Ми не ображаємось, поспішив заспокоїти Олексій. Тож вибачайте. Старий відсирбнув тепер уже соку. Продовжимо далі нашу, так би мовити, екскурсію в надра однієї з найзагадковіших наук, до якої я маю честь належати. Отуж, продовжив він, йдеться про суперсекретний аерозоль. Його нібито два-три рази американці застосовували ніби й палестинці проти ізраїльтян, хоча, може, там йшла мова про зовсім інший аерозоль. Можна допустити, що й росіяни в Чечні трохи його побризкали або ще й раніше в Афганістані. Суть у тім, молоді люди, продовжував далі професор, що цей аерозоль, назвем його, скажімо, аерокисневерот, а втім, назва, як ви розумієте, умовна, сам по собі не тільки безбарвний, а отже практично непомітний, хіба що будете оглядати місце розпилення під лупою. Річ у тім, що він також надзвичайно ефективний, а отже, і небезпечний. Уявіть собі, до якогось будинку, не обов'язково вашого, закидають кільканадцять маленьких краплинок. Треба сказати, що при зовнішній геть такі непомітності, вони доволі міцні. Навіть при так званому вологому прибиранні кімнати, їх можна перенести в іншу кімнату на шматині. Роздушити можна хіба що сильно натискаючи на поверхню, на якій причепилась така аерозолька. Я зрозуміло і доступно пояснюю, Раптом перебив розповідь, лукаво зиркнув по черзі на обох. Чого ж тут не зрозуміло? поблажливо сказав Геннадій. У вас, до речі, яка була оцінка з хімії? спитав академік ще з більшою лукавинкою. Трояк, пане професоре, признався Геннадій і спробував навіть весело реготнути. А от у мого брата то вже п'ять, напевне. Ну, вибачайте професор-академік, як видно, був задоволений щирістю визнання. Втім, оцінка суттєвого значення немає, бо такого принципу дії ви в школі, звісно, не вивчали. А суть у тому, мої любі. Він погасив усмішку, яка випав зла було на старечі вуста, нахилився трохи і продовжив уже тихіше. Суть у дії аерозолю. Склад його доволі складний і такий що всередині цієї маленької бульбашки відбуваються ще складніші хімічні процеси. Зовні бульбашка сидить, собі чекає свого часу. Дрімає, можна сказати. Дозріває, коли хочете. А коли вже дозріє, лускає. Щілиночка у ній утворюється. Маленька, манюпусінька, але достатня, аби туди кілька таких самих скромненьких молекулечок кисню й азоту потрапило. А ці корисні речовини, як ви, певно, здогадуєтесь, навіть при трояку з хімії, входять до складу повітря.